Розділ сімнадцятий В останній день року я поїхав до Геммінгфорд-Хоум, щоб побалакати в банку з містером Стопенгаузером. Я розповів йому, що вирішив, що не можу більше жити на фермі. Сказав йому, що я хотів би продати землю Арлет-банку, а прибуток використати на погашення позики. Як і Карл Коттері, він відповів мені «Ні». Якусь мить чи довше я сидів у кріслі перед його столом, не вірячи власним вухам. «Чому ні? Це ж добра земля!» Містер Стопенгаузер пояснив мені, що він працює в банку, а банк – це не агенція з нерухомості. І він звертався до мене як до містера Джеймса. Минулися ті дні, коли в цьому кабінеті мене називали «Вілфом». Так це ж безглуздя. Саме це слово спливло мені до голови, проте я не ризикнув так зневажливо висловлюватися, допоки залишався хоч якийсь шанс на те, що він може передумати. Щойно я прийняв рішення продати землю, і корову мені доведеться знайти покупця і для Ахелоїс, можливо, якогось дивака з мішком чарівних бобів на обмін. Як ця думка заволоділа мною силою манії. Тож я продовжив тихо і спокійно. Це не зовсім правда, містер Стопенгаузер. Минулого літа банк купив ферму «Витримка», коли її виставили на аукціон, а також потрійну «М». «То були інакші ситуації. Ми утримуємо заставу на ваші первинні 80 акрів, і нас це цілком задовольняє. Що ви робитимете з тими 100 акрами пасовища, не становить для нас інтересу». Хто приходив до вас у цій справі?» – запитав я, водночас розуміючи, що не варто цього робити. «Лестер чи не так? Попихать школа Фарингтона?» «Я не маю уявлення, про що ви говорите», – сказав Стопенгаузер. Але я помітив іскру, що промайнула в його очах. Гадаю, ваша скорбота, ваше... ваше каліцтво тимчасово позбавили вас здатності ясно мислити. О, ні, заперечив я, починаючи сміятися. Навіть для моїх власних вух цей сміх здався небезпечним, нездоровим. Я в цілому своєму житті не мислив ясніше, ніж зараз, сер. Він приходив з вами побалакати, він або хтось інший... Я певен, що Карл Фарингтон може найняти будь-яких крючкодерів, яких лише собі забажає. І ви домовилися про оборудку, ви змовились. Я вже реготав на всі заставки. Містер Джеймс, боюся я змушений попрохати вас піти звідси. Можливо, ви спланували все заздалегідь, продовжував я. Можливо, саме тому ви з самого початку так наполегливо умовляли мене взяти у вас ту кляту позику під заставу. А може, коли Лестер почув, що трапилося з моїм сином, він уздрів золоту можливість скористатися моїм нещастям і зразу ж прибіг до вас. Можливо, він сидів у цьому самому кріслі і проказував. Тут світить вигода нам обом, Стопі. Ви отримуєте ферму, мій клієнт контролює ручай, а Вілф Джеймс хайкотиться собі до пекла. Чи не саме так усе відбувалося? Він натиснув у себе на столі кнопку, і тут же прочинилися двері. Маленький то був банк, такий малесенький, що навіть охоронця вони натримали. Проте касир, котрий увійшов до кабінету, був кремезним парубком. Котрийсь із родини Рорбахерів, судячи з його подоби. Я мусив ходити до школи з його батьком, а Генрі вчився з його меншою сестрою Менді. «Якісь проблеми, містер Стопенгаузер?» – спитав він. «Ніяких, якщо містер Джеймс зараз же піде», – відповів той. «Ви його не проведете, Кевіне?» Кевін ступив до кабінету, і коли я не поспішив підвестися, він зімкнув пальці зразу ж над моїм лівим ліктем. Вбраний він був як банкір аж до шлеюк і краватки метелика на ньому, але мав справжню фермерську руку, міцну і мозолисту. Моя ще не загоїна кукса запульсувала попереджувальним болем. «Подімо, сер, промовив він. «Не тягни мене, – озвався я. Мені болить на місці втраченої долоні. Тоді самі йдіть». Я ходив до школи з твоїм батьком. Ми сиділи на одній партії, він нишком списував у мене під час весняних іспитів. Він висмикнув мене з крісла, в якому до мене колись зверталися як до Вілфа. Доброго старого приятеля Вілфа, котрий був би дурником, не взявши заставну позику. Крісло ледь не перекинулося. Щасливого вам нового року, містере Джеймс, попрощався Стопенгаузер. І тобі також, шахрайський мудак, відповів я. Той шок, що я побачив на його обличчі, мабуть, став останньою приємністю, яку я отримав у моєму житті. От сиджу вже хвилин п'ять, гризу кінчик ручки і намагаюся щось пригадати. Гарну книжку, смачний обід, приємний день. І не можу. Кевін Рорбахер ескортував мене через фоє. Гадаю, це коректне дієслово. Він мене не зовсім тягнув. Долівка там у них була мармурова, лунко звучали наші кроки. Стіни були обшиті темним дубом. Дві касирки за високими віконцями обслуговували кубку передноворічних клієнтів. Одна касирка молода, а друга стара. Але їхні обличчя з витріщеними очима мали ідентичний вираз. Ні, не їхня перелякана, ледь нехтива цікавість впала мені у вічі. Мою увагу захопило дещо зовсім інше. Понад касовими віконцями тягнувся полірований дубовий брус, три дюйми завтовшки. І по ньому заклопотано чимчикував. «Стережіться, там пацюк!» – гукнув я, показуючи. Молода касирка неголосно скрикнула, подивилася вгору, потім обмінялася поглядами зі старшою колегою. Не було там ніякого пацюка, лише пробігли дві тіні від підстельного вентилятора. Але тепер уже всі дивилися на мене. Витріщайтеся скільки вам завгодно!» – заявив я їм. «Нажирайтеся до схочу!» «Дивіться, допоки вам ваші богом промиті очі не повилазять». А далі я опинився на вулиці, пихкаючи парою на холодному повітрі, немов сигаретним димом. «Не повертайтеся, допоки не матимете якогось серйозного до нас діла», – сказав Кевін. «І допоки не навчитеся пристойно балакати». «Твій батько був найбільшим богом клятим ледащим з усіх, з ким я ходив до школи», – заявив я йому. «Я хотів, щоб він мене вдарив». Але він зайшов до досередини, полишивши мене самого стояти на хіднику перед моїм старим трухлявим пікапом. Отаким чином закінчився візит до міста Вілфреда Ліланда Джеймса в останній день 1922 року. Коли я повернувся додому, Хелоїс уже була не в хаті. Вона перебувала на дворі, лежала боком і собі пихкаючи клубами білої пари. Я побачив збитий сніг там, де вона зістрибнула з ганку, і велику вибоїну, де вона невдало приземлилася, зламавши собі обидві передні ноги. Навіть абсолютно безгрішна корова не може вижити поряд зі мною, ось як воно мені здалося. Я пішов у сіни порушницю та зайшов далі, до хати, бажаючи зрозуміти, якщо вдасться, що могло налякати її так сильно, що вона скаженим галопом втекла зі свого нового притулку. Звісно, пацюки. Трійко їх сиділи на дорогоцінному буфеті Арлет, дивлячись на мене чорними осудливими очима. Повертайтесь до неї і перекажіть, щоб залишила мене в спокої, — сказав я їм. Скажіть, що вона вже достатньо завдала мені руйнувань, Бога ради, скажіть їй, щоб не чіпала мене. Але вони так і сиділи, обернувши хвости навкруг своїх пухкеньких чорно-сірих тілець. Тож я підняв свою дрібнокаліберну рушницю, і спершу вистрелив у середнього. Уля розірвала його на шматки, заляпавши його рештками шпалери, котрі так ретельно вибирала Арлет років дев'ять чи десять тому. Коли Генрі ще був милим малюком, і все між нами трьома йшло гарно. Інші двоє втекли. Я не мав сумнівів, що у свій потаємний підземний лаз. Назад до своєї гниючої королеви. На буфеті моєї мертвої дружини вони залишили по собі крихітні кубки щурячого лайна і кілька обривків від того джутового мішка, що його приніс Генрі з повідки тієї ночі на початку літа 1922 року. Пацюки приходили вбити мою останню корову і передати маленькі шматочки чепчика арлет. Я вийшов на двір і погладив по голові Ахелоїз. Вона потягнулася мордою вгору і болісно заревла. «Припини це! Ти хазяїн, ти бог мого світу! Тож припини це!» «Так я й зробив. Щасливого Нового року!» Таким був кінець 1922-го і кінець моєї історії. Всерешта – епілог. Емісарам, що товпляться в моїй кімнаті, як кричав би менеджер цього гарного старого готелика, аби їх побачив. Не доведеться чекати задовго, щоб оголосити свій вердикт. «Вона суддя, вони присяжні засідачі, але я сам буду власним катом». Я втратив ферму, а вже ж ніхто, включно з компанією Фарингтон, не хотів купувати ті 100 акрів, аж поки ферма не пішла прахом. А коли ті свинорізи врешті-решт налетіли, я був змушений продати ту землю за божевільно низькою ціною. План Лестера спрацював перфектно. Я певен, що це був його план, і певен, що він отримав бонус. А втім, я все одно втратив би мою маленьку дідизну в окрузі Геммінгфорд навіть аби мав вільні фінансові ресурси, і в цьому для мене є якесь збочене задоволення. От кажуть, що теперішня депресія почалася в чорну п'ятницю минулого року, але люди у таких штатах, як Канзас, Айова і Небраска, знають, що розпочалася вона у 1923 році, коли посіви, що пережили жахливі бурі тієї весни, вбила засуха, котра продовжувалася і наступні два роки. За залишки врожаю, які пробилися на ринки великих міст і сільськогосподарські біржі маленьких містечок, пропонували мізерні ціни. Гарл Коттері сяк-так перебувався до 1925 року, а потім банк забрав у нього ферму. Я натрапив на цю новину, коли вичитував розділ банківські продажі у World Herald у 1925 році, на цей розділ іноді перетворювалися ледь не всі шпальти цієї газети. Маленькі ферми почали щезати, і я вважаю, що років через сто, а можливо і усього через сімдесят п'ять, вони зникнуть геть усі. Пройде 2030 рік, якщо такий колись настане, і вся небраска на захід від Омахи буде однією величезною фермою. Можливо, володіти нею буде компанія «Фарингтон», а ті зовсім нещасні, котрим доведеться існувати на тій землі, животітимуть під жовтим небом і носитимуть протигази, щоби не задихнутися від смороду мертвих свиней. А кожний ручай буде червоним від крові зі скотобоїнь. Настане 2030 рік, і тільки пацюки будуть щасливі. «Це неймовірно дешево, мало не задарма», – сказав Гарлен Коттері того дня – коли я запропонував йому купити в мене землю «Арлет», а потім я був змушений продати її колу Фарингтону ще дешевше, ніж задарма. Ендрю Лестер, правник-юрист, привіз папери в мебльовану квартирку в Геммінгфорд-Сіті, де я тоді вже жив, і усміхався, коли я їх підписував. Звісно, йому було приємно. Великі хлопці завжди виграють. Дурень я був, коли гадав, що може бути інакше. Я був дурнем, і всі, кого я любив, заплатили за це дорогу ціну. Інколи я гадаю, чи повернулася Саллі Коттері назад до Гарлена, чи, може, він поїхав до неї в Маккук після того, як втратив свою ферму. Я цього не знаю, але думаю, що смерть Шеннон поклала край їхньому до того щасливому подружжю. Отрута розпливається, мов чорнило у воді. Тим часом пацюки відступають від плінтусів кімнати, починаючи наближатися. Був квадрат, а створюється замкнуте коло. Вони знають, що це всього лиш післямова, а все, що відбувається після непоправної дії, не має великого значення. Та все ж я закінчу. І вони мене не отримають, допоки я живий. Крихітна остання перемога буде моєю. Мій старий коричневий піджак висить на спинці стільця, на якому я сиджу. Пістолет у кишені. Коли закінчу дописувати останні сторінки своєї сповіді, я ним скористаюсь. Кажуть, що самогубці, як і душогубці, потрапляють до пекла. Якщо так, зорієнтуватися мені буде нескладно. Я жив у ньому впродовж останніх восьми років.